Øh, jeg har det godt. Øh, jeg har kunne mærke det sidste... Det ved jeg ikke. Et stykke tid i hvert fald, at øh, følelsen sådan af Jonas og Sorg har siddet lige under huden på mig. Det gør den jo nok sådan det meste af tiden. Men, men i sådan en grad, at jeg bliver mere rørt, synes jeg, end jeg plejer. Og jeg virkelig sådan kan mærke, at han er død. Øh, og jeg er begyndt at snakke med en psykolog som er ny for mig. Jeg har snakket med hende to gange. Og vi bruger meget tid på at snakke om Jonas, men hun spørger ind på en måde, som der aldrig nogensinde er nogen, der har spurgt ind før til mm, ham. Er det rigtigt? Og det er virkelig vildt. Det lyder dejligt. Det er så dejligt. Og befriende. Ja, det er rigtig, rigtig rart. Jeg græder hele tiden, når jeg er hos hende, men det går op for mig, at i rigtig lang tid, når jeg har grædt, så har jeg grædt af udmattelse, og af følelse af at være stresset og følelse af at være angstfuld og samvittighedsfuld. Så en masse mørke følelser. Jeg har ikke grædt af savnet og sorgen til Jonas. Altså sådan, det har været en masse ting, der har hopet sig op. Og så har det bare været sådan tirsdag eftermiddag. Hvad skal der ske? Jeg ligger bare her og kan ikke noget. Jeg kunne spille Nintendo og græde her meget og er mega destruktiv-agtigt. Når du græder nu, er det ja, s så er sorg. Jamen, sådan er det i hvert fald, når jeg græder hos hende. Altså, ja. så er det, det, det er stadig sorg og savn, men sådan, det mere rent, føles det som... Øh, og jeg har også svært ved at forklare det. Jeg kan bare mærke, at, at der er det som om, at de tårer må gerne være der. Og jeg kan virkelig mærke Jonas nogle andre dage, når jeg græder. Så kan jeg altså ikke mærke Jonas. Jeg kan bare mærke, at min krop er mega presset. Og det er det nok, fordi at jeg kan lidt mindre nogle gange. Fordi at jeg bruger en masse energi på, hver jeg sover. Jeg synes jo, det er befriende ærligt. Fordi jeg tror, for rigtig mange, så fremstår du som sådan en, der er i sand, når det kommer til sorg, Også fordi vi har det rolle, vi, vi har. Og det, det er fantastisk at høre, er, mm, at du er det, starter. Det er ja. dejligt. Og du, det går godt, lyder det som om Det synes jeg, jeg er rigtig glad for at snakke med dig. Øh, er du så let når du kommer hjem, eller er du også en rigtig træt fra psykologen? Jeg har været på arbejde efterfølgende de sidste to gange okay. Det tror jeg, jeg, prøver at skære ned på øh, Det tror det, det vil jeg også gøre Jeg, jeg, jeg har tænkt mig fremover at gøre det til et lille ritual Så efterfølgende enten går en lang tur i noget natur ja. Eller går ind og kører en pæn sten til mig selv der for, Jeg forbinder med den dag så det er det lille stenbrud derhjemme. Ja, yes, præcis. Kristalsamling derhjemme. Ja. Hvad med dig, Jeppe? Hvordan har du det? Åh, jeg, jeg har det godt. Jeg, ja, det, det er meget same-same. Arbejder en masse at laver den her dejlige podcast. Og så, ja, så går ugerne. Og det er faktisk rigtig rart. Der er sådan en dejlig rytme over det. Og okay. Det, det jeg meget godt i for tiden, hvilket klæder mig. Fedt. Jeg er ikke i tvivl om. Vi skal snakke om dagens afsnit. Ja, vi skal snakke om Isabella. Det skal vi. Vi skal ja. ja. I dagens afsnit øh, fortæller Isabella om at have mistet sin farbror Bjarne, øh, som i den grad var et livsstykke uden videre. Øh, Bjarne havde Down-syndrom, hvilket gjorde, at hun siger det rigtig fint i starten, at han øh, bragte øh, en masse andre værdier til deres familie. Er det er den smukkeste vending. Altså. Ja, det var virkelig, virkelig fint. Ja. Hvad fylder for dig? Jamen, det, det er sjovt det her, fordi... For en gang skal så fylder jeg et spørgsmål, jeg selv stiller for mig. Øh, og det er fordi, jeg på et tidspunkt, øh, som, øh, som du ved, spørger, om der er nogen, der har negligeret hendes sorg på grund af, at Bjarne har Down-syndrom. Hmm. Og jeg kunne mærke, at det var faktisk lidt grænseoverskridende mm. for mig at spørge om. Mm. Og, og Gudskelov blev også rigtig glad, da hun svarede, at det er der ikke... Og jeg vil bare sige, og det er måske malpladseret, men det er i hvert fald lidt til min egen forsvar, at det er bare vigtigt at få i talesat, Fordi nogle gange så ved jeg jo, at egen er erfaring herinde, at vi møder mennesker, der er en eller anden grund. Det kan være, deres relation til, til den afdød. nogle gange bliver negligeret i deres sorg. Mm. Og der tror jeg bare, at min erfaring siger, at det er sindssygt vigtigt, at det, er, at det ikke er prædikatet, altså om det er en farbror eller om det er en med, dags, men derimod relationen. Og når man hører den her podcast, og høre den her relation mellem Isabella og Bjarne, så tror jeg ikke, man er i tvivl om, hvor fantastisk altså, han har været, og hvor meget hun savner ham. Men på baggrund af de ord, så var det måske også et fint spørgsmål at stille. Det håber jeg. Og jeg tror i det er vigtigt. Og ja, jeg er glad for, at, at vi kan stille de spørgsmål i den her podcast. Så hvad med dig? Vil du lige sætte på, på, inden vi sætter i gang? Jamen jeg tror, jeg synes, du har, du har rummet, og det er meget godt at komme omkring det meste. Øh vi sagde også lige til Isabella her efterfølgende, at det er virkelig en vigtig fortælling, både i forhold til hendes personlige fortælling, men også fordi det nogle gange kan være rigtig rart at høre om nogle andre relationer end for eksempel det, vi har oplevet. Du har mistet en forældre, jeg har mistet en søskende, at det kan være virkelig rart at høre om. Også fordi vi kan spejle os i alle mulige forskellige ting på tværs af, hvilke relationer det har været. Ja, så jeg synes bare, I skal længe jer tilbage og glæde jer til at høre Isabellas rigtig fine fortælling om Bjarne. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej Isabella, velkommen til. Tak skal du have. Vi har glædet os utrolig meget til, at du kom på besøg her i dag. Og jeg kan forstå, at det er lidt en speciel dag. Måske ikke så meget selvfølgelig, at det her også en speciel dag, men en speciel dag i går. Hvorfor ja. er det det? Jamen det er det, fordi at uh, i går var min far og brors fødselsdag... Øh, hans første fødselsdag hvor, øh, hvor vi ikke øh, kunne fejre den med ham så, øh, så det var jo selvfølgelig lidt øh, en ambivalent øh, dag i går for os alle sammen, både for mig og for min familie men øh, jeg synes vi fik det bedste ud af det og var op og besøge hans gravsted og sætte øh, lidt blomster og nogle påske og nogle forskellige ting ja, det, så, det var ja. sådan en dejlig måde at, ja. at bruge dagen sammen på ja. og nu sagde du det jo selv fordi det den her farbror vi skal snakke om ja vil du ikke fortælle dem? om ham? Jo, det vil jeg gerne. Jeg er jo vokset op med en helt speciel farbror, som har betydet utrolig meget for både min, min bror og jeg. Min farbror er født med Down-syndrom, og, og havde ligesom nogle andre værdier og bidrage med til vores, vores lille familie. Så, så han var helt specielt, og... Og øh, tilbage i januar, der begyndte han desværre at blive syg, øh, hvor vi oplevede, at han øh, blev mere træt og øh, var øh, mere fraværende. Han var ikke den bjarne, vi kendte. Normalt var han jo meget livsglad, og på trods af hans handicap havde han en helt normalt øh, hverdag med arbejde og, og fritidsinteresser. Øh, men vi oplevede ligesom, at han forsvandt øh, på en eller anden måde, øh, og han øh, igennem julen også øh, ikke spiste lige så meget, som han plejede. Øh, og det tænkte vi egentlig ikke mere over, fordi at han var også ved at blive ældre. Øh, men da vi så kom mere ind i januar, kunne vi godt se, at der sådan var flere ting, øh, som fik alarmklokkerne til at ringe. og øh, Sagde bjerne selv noget? Ja, det gjorde han, øh, og han ville også, øh, han meldte syg fra arbejde, hvilket han normalt heller aldrig gjorde. Han arbejdede op på et øh, kunstværksted, Galeri Vasak i Slagelse, øh, og øh, begyndte at, at ikke øh, vælte sted, fordi han, han havde det ikke godt. Øh, og øh, vi havde et meget tæt samarbejde med, med det bofællesskab, han boede i, og de pædagoger og de andre bofælder, han boede sammen med. Øh, og der øh, blev vi hurtigt enige med, med hans faste kontaktpersoner om, at vi skulle søge læge nu. Og det gjorde vi. Æ, og der gik jo så to uger før, vi kunne komme til læge med ham. Og i de to uger, der blev han bare mere og mere dårlig og begyndte at kaste op og var rigtig, rigtig syg. Og øh, blev så syg til sidst, at vi måtte ringe efter en ambulance. Og han blev så indlagt... Øh, og der blev taget rigtig mange forskellige prøver og scanninger og undersøgelser af ham på sygehuset. Øhm, og vi fik egentlig ikke så meget at vide andet end, øh, at han blev sådan øh, fik noget smertestillende. Og vi blev sendt hjem og fik at vide, at øh, vi ville få en indkaldelse til Odense Universitetshospital og skulle derover. Og så fik vi at vide, at det var noget med, med busbytkirtlen. Hvordan reagerede Bjarne i det? Øh, jamen, han tog det egentlig meget roligt. Øh, Altså, øh, han elsker jo at være omkring forskellige mennesker, og synes faktisk, det var meget, øh, altså da han havde fået det bedre op på sygehuset, hyggeligt at være der og snakke med nogle søde sygeplejersker. Øh, og samtidig med, så var vi der jo der også. Øh, så på en eller anden måde, så tror jeg også, han, han, han nød lidt, at, øh, at vi var sammen, selvom at han jo ikke havde det godt. Øh, men jeg tror ikke, det, altså, vi, det var ikke gået op for os, at det var alvorligt, før vi fik at vide, at vi skulle vente på den her henvisning til Odense. Og der gik så 14 dage yderligere, hvor jeg godt kunne mærke i, at det her det var nok ikke helt godt, siden vi ikke har fået mere at vide, og vi skulle helt til Odense med ham. Og midt i alt det her, det var jo også lige, hvor corona var på sit allerhøjeste, og vi har fået at vide, at han kun måtte have én pårørende med over. Øh, og det havde vi det lidt svært ved, øh, vi havde det faktisk også svært ved, at Bjarne selv skulle med over, fordi vi godt havde på fornemmelsen, at vi skulle have en besked, som måske kunne, kunne være rigtig hård, øh, og når han var så livsglad, så var vi bange for, at hvis den besked, vi fik, var øh, noget, der tog øh, livsmodet fuldstændig fra ham. Mm. Øhm. Og anede Bjarne selv uret og den her tvivl, som I havde? Øh, det, nej, det tror jeg ikke, øh, fordi vi... Øh, Stadigvæk forholdt os roligt omkring det, og snakkede meget mere om, hvad der skulle ske. Og øh, forsikrede ham om, at, øh, at han skulle ikke blive over. Fordi det, det sagde han rigtig meget, at øh, han ville ikke blive over, han ville med os hjem igen. Så øh, det lovede vi ham, og, og så tog han det egentlig meget roligt, indtil vi så øh, kom over, Fordi jeg ringede faktisk og spurgte, dem, om Bjarne måtte måtte lade være med at komme med, og det fik vi ikke lov til. Og det gjorde også bare, at min mavefornemmelse var, at, at det her, det var noget alvorligt. Og det var sådan set ikke fordi, at, at jeg ikke ville have ham med, men det var jo en eller anden måde, man gerne vil beskytte ham mm, på. Selvfølgelig. Så, øh, Hvem tog med dig hen? Det gjorde at min far og jeg, selvom at vi havde fået at vide, at det kun var en pårørende, så øh, blev jeg sådan lidt, øh, fordi at, Selvfølgelig var det min far, der skulle med lige meget hvad, men samtidig med, så var det også øh, vigtigt, at den besked, vi fik, at vi var flere om at høre den øh, og forstå det og spørge om det, vi følte, der skulle øh, spørges om. Øh, og så var det også vigtigt for mig at tage med, både for min farbror, men også for min far, øh, og ligesom være der og tage imod alle de her praktiske informationer, som jeg sådan forberedte mig selv lidt på, at vi skulle have viden. Hvordan var din far og din farbrors forhold? De var meget tætte. De kommer fra en lille familie, hvor de boede på landet med min farmor og farfar. Og de var meget tætte. Bjarne og min farbror voksede op i en tid, hvor man ikke havde så meget kendskab til mennesker med handicap og Down syndrom, Og det gjorde jo også bare, at de var rigtig tætte. En rigtig tæt lille familie. Og det var min fars eneste bror, hans storebror. Æm, så de var meget tætte. Og det er noget, vi ligesom har taget med videre i vores familie, øh, også nu. Øh, og især i den her situation, at det var vigtigt for os, at vi stod sammen alle sammen om det her. Så, øh, så vi tog det over øh, sammen, os tre, og... Øh, på vej derover, hørte vi Candis og prøvede sådan, fordi min farbror han elskede bare Candis og vi prøvede virkelig bare at gøre alt, fordi vi kunne godt mærke at nu nærmede det sig og vi var øhm, alle sammen lidt anspændte over, hvad var det vi skulle have ved øhm, og vi kommer derover og lige inden vi går ind, så siger min farbror, og kigger han bare på min far og siger, at øh, jeg vil ikke være her, og jeg vil mere hjem og sådan virkelig alvorligt og kigger på os og siger, at jeg skal ikke være her og det siger han til os lige, vi går ind, og vi prøver sådan at sige til ham igen, at du skal nok komme med hjem, Bjerne. Og vi møder så overlægen ude i venterummet, og jeg siger med det samme, at jeg ved godt, at vi ikke må gå to med en pårørende, men, men må vi ikke godt alligevel? Og så siger han jo, selvfølgelig må I det. Og der vidste jeg godt, at når vi fik lov til det også, at så var det nok ikke... Helt godt, øh, det vi skulle til at have at vide. Så jeg forberedte mig også sådan meget op i hovedet på, at øh, jeg skulle være der for Bjarne. Og lige meget, hvor ked af det, man ville blive, så øh, kunne det ikke nytte noget, at jeg sad og store tude, Fordi det var også vigtigt, at jeg var der for, for Bjarne, for det var ham, der handlede om. Så vi gik ind, og min far øh, satte sig på den ene side, og jeg satte mig på den anden side, af min far bror, og... Øh, så fik vi så at vide, at han havde fået, øh, fået en tumor på størrelse af 5 gange 7 cm i bosbytkirtlen. Og øh, på grund af dens placering, så kunne, vi ikke, kunne de ikke tilbyde nogen øh, operation, og de kunne tilbyde øh, livsforlængende behandling. Øh, men det var det, var det. og øh, min far spørger så lidt ind til, øh, hvordan, altså, hvor længe, af det her livsforlængende, og vi får så at vide, i og med han også har sit handicap, at det i forvejen er rigtig hårdt for kroppen at få kemos, så øh, vil det måske være en måned, øh, hvor vi også kunne risikere, at det vil være en måned, hvor han ville være rigtig syg af det. Øh, så, øh, ja. så det, I får at vide, det er altså, at hvis at han fik livsforlængende medicin, så kunne det kun forlænge det en måned? Ja, og min far spurgte så, hvor lang tid han havde tilbage. Og der sagde lægen, jamen, at vi, han kunne ikke svare på, hvor lang tid Bjarne lige havde tilbage. Men de forløb her, der var det gennemsnitligt et halvt år. Hvordan reagerer du under det her? Jamen, jeg bliver jo utroligt berørt. Og vi har heldigvis mundbind på, fordi min, altså jeg får jo bare tårer i øjnene, og min... Min underkæb, den begynder jo bare at ryste helt vildt. Så på en eller anden måde, så følte jeg, at det der mundbind, det bare beskyttede mig lidt for at vise, hvor ked af det, jeg egentlig var. Men jeg sad jo med tårer i øjnene og, og holdt min farbror i hånden og kiggede meget på ham, fordi jeg var også meget bange for hans reaktion. Og hvordan reagerede han? Jamen, jeg tror egentlig, at, at han havde det svært ved at forstå det. Ja. Fordi han... Spurgte så overlægen sådan, har du set håndfold? i går? Det var der, hvor herne. De, de spillede, og det gik han jo meget op i. Øhm, og der kunne jeg godt mærke på, at han... så spurgte han om, efter han havde fået besked? Ja, det ja. gjorde han. Og ja. om det var, fordi han ikke forstod, eller om det var ikke, fordi han ikke ville forstå det. Mm -hmm. Fordi han var jo meget livsglad at få sådan en besked, at nu øh, skal man dø, det er der jo mange måder at reagere på, og jeg tror måske at hans måde var lidt at fortrænge det og bare snakke om håndbold. Øhm. Det kan man jo godt forstå ham i. Ja. Så, øhm, så vi havde fik sådan spurgt om det, vi, vi skulle, og fik at vide, at øh, vi skulle tænke over, om vi ville sige ja tak til, til den her livsforlængende behandling. Øhm, og hvis ikke, så, øh, så skulle vi bare tage Bjarne med hjem, og så... Øh, at få det bedste ud af, af det her forløb. Og det var sådan set den besked, vi fik. Øhm, og man blev ramt lidt af kaos, og jeg blev selv meget sådan, jeg vil gerne planlægge, fordi at, øh, nu skulle vi bare have det bedste ud af det her halve år, vi havde. Og var allerede gået i gang med at tænke på, hvad kunne vi egentlig lave med ham? Også fordi corona bare, styrede det hele ikke og jeg var frustreret også over det, fordi at det begrænsede os enormt meget i mange ting. Øhm, ja, men øhm, vi kørte hjem og hjem til bofællesskabet med, ham, hvor pædagogerne tog imod ham og, og vi ligesom fik lidt ro på derhjemme i hans vante omgivelser, og fik øh, givet beskeden videre til, til de pædagoger, der var omkring bjergende. Var han rolig hjem i bilen? Ja, det var han. Det var han faktisk. Jeg havde købt en lille gave til ham, og det er igen sådan en desperat måde på at prøve at gøre ham glad. En fin måde. Ja, altså, øhm, hvor jeg havde købt en lille ting, altså, som han, han åbnede på vej hjem i bilen. Og, og vi snakkede også lidt om, hvor hvor søde de havde været på sygehuset, og hvor glad han var for, at vi skulle hjem nu igen, og sådan nogle ting. Men vi snakkede ikke decideret om, at, øh, at han skulle dø. Det gjorde vi ikke. Ikke på vej hjem. Og var I, I oplevet nogensinde et dilemma om, hvor meget I skulle fortælle, eller om I skulle prøve at trænge igennem til ham? Ja, det gjorde vi jo helt. At det var det, der var så svært for os som, som hans nærmeste, fordi at... Øh, at da vi så kommer hjem og et par dage efter, så begynder han jo at spørge os direkte, om han skal dø. Og øh, det var nok det hårdeste spørgsmål at få, fordi jeg ville jo ikke lyve over for ham. Jeg ville jo gerne være ærlig, men jeg vidste også, at hvis jeg sagde direkte ja, så, øh, så var jeg også bange for, at jeg ville miste ham om en uge, fordi at, øh, det ville tage alt livsmod fra ham. Fordi jeg, vi kendte ham så godt, og han var så livsglad. Og at sige direkte til ham, jamen det, det skal du, Bjarne, du skal dø, og du har kun en halv år tilbage. Så vidste jeg nok, at så havde jeg ham nok kun endnu kortere tid. Så det var en rigtig svær balancegang med, hvad, hvad skulle man svare. Og var det noget, I drøftede familien? Ja, det var det. Ja. Og meget med pædagogerne deroppe. Hvordan skulle vi snakke med Bjarne, men også de andre eller for de var jo meget som familie så det var noget, vi drøftede rigtig meget, og fandt sig frem til at svare ham, når han spurgte, at vi skal jo alle dø en dag, og der er ingen, der ved hvornår, men vi prøver at få det bedste ud af livet, som vi har nu, og det, det var en sætning, som vi brugte rigtig meget. Og jeg tror, det var en uge efter, der havde vi et møde op i hans bofællesskab med med lederne og pædagogerne og vores familie omkring, øh, hvordan det her forløb skulle, skulle være med bjerne øhm, Og det var en meget rørende dag. Øhm, jeg tror aldrig, jeg har oplevet større øh, næstekærlighed blandt medmennesker, fordi da vi trådte ind i det mødelokale, der var deroppe, der sad bare 20 ledere og pædagoger, som virkelig bare ønskede det bedste for bjerne og hans sidste tid. Så jeg var meget rørt, da vi gik ind, og skulle snakke om, hvordan, hvordan det her det skulle forløbe, og hvad vi kunne gøre for Bjarne øh, i hans sidste tid. Og hvor lang tid var hans sidste tid? Jamen, han nåede et halvt år. Han døde den 2. august, øh, 14 dage efter min øh, 30-års fødselsdag. Øh, det skulle han have med? Den skulle han lige have med, ja. Det skulle han nemlig. Øh, fordi han var... Æh, ikke øh, som han plejede at være, men han var ikke øh, sådan rigtig syg før det sidste øh, uge, inden han stod. Æh, så vi havde faktisk et fantastisk halvt år, hvor vi også fejrede hans fødselsdag, og øh, vi har alle sammen fødselsdag der i juni-juli, så øh, alle fødselsdage blev fejret, og ja, vi holdt påskefrokost, alle de her højtider, som han virkelig holdt meget af. Det og kunne man mærke på, om han var syg? Ikke, øh, ikke af den måde, han var på som menneske, men altså, han spiste jo ikke lige så meget mere, som han plejede, og havde ikke lyst til, til det samme mad mere. Mm. Så vi var også meget opmærksomme på, i forhold til det her, men når vi holdt påskefrokost, kan vi tillade os at sidde og spise øh, et helt måltid over for ham, øh, når han dog nok kunne klemme en mad ned, ikke mm. også? Øh. Og det var også noget, vi snakkede meget om med pædagogerne om, at kan vi det her med Bjarne? Øh, fordi han, han var jo glad for mad og elskede jo det her med at fejre de højtider. Øh, hvor vi også kom frem til, at det selvfølgelig skulle vi stadigvæk gøre det. Øh, at vi skulle ikke begynde at ændre øh, vores normale adfærd med ham. Øh, fordi så ville det jo påvirke øh, vores situation endnu mere på en eller anden måde. Så, øh, så vi... Øh, på trods af corona, havde nogle rigtig gode øh, stunder sammen, og nogle øh, små besøg, hvor, hvor hans øh, fætter og kusiner også kom op og besøgte ham. Øhm. Og vi tog på hans, øh, op og besøgte hans arbejdsplads, og jeg var op og købte alle hans øh, kunstværker derop for at have noget øh, at mindes. Um, er det en af dem, det, der sidder her ved siden af eller står her ved siden af dig? Yeah. du ikke selv et ord på det? Jo. Hvad det er, der står for alt. Yeah. Nu det er jo, det jo er, er en podcast lidt uhensigtsmæssigt i forhold til det. Ja. Yeah. Um, altså, det er sådan et helt monument. Yeah. <laughs> ja. Yeah. Altså, det er meget magisk. Ja. Det er et kunstværk, der er lavet af glas, øhm, som min farbror lavede i forbindelse med deres forårsudstilling, øhm, hvor det er to sommerfugle, der flyver med en baggrund med nogle fine blomster og en blå himmel. Øhm, og det var et, min mor faktisk købte af ham, da vi var op til den øh, forårs udstilling, de holdt. Øhm, som blandt mange af de værker, han har lavet, hænger i, i vores hjem. I vores families hjem. Øhm, og de er meget præget af natur og dyr. Øh, han voksede op på landet. Og altid meget farverige. Og det er bare noget, der betyder rigtig meget for mig at have at hængende derhjemme nu, øh, især. Øh, fordi man kan ikke lade være med at smile og minde sammen. Det emmer også tryghed og alt det gode. Der er ja. ikke meget mørkt i, Nej. i det der værk. Og, og livsglæde. Ja. Altså sådan en helt vildt sommer og altså, ja, positivitet. Og ja. Det må være fantastisk at hænge Ja, det er... Det, og det er en måde, at vi minder sam på, jo, øh, det er ved at være kigge på det her, og tænke tilbage på, på lige netop den dag, hvor vi købte det her værk. Øh. Har bjørn altid været kreativ? Ja, det har han altid kreativ, og var også med i Band, han spillede med i, i Sunshine Band, og han spillede <laughs> trummer. Øh, altid været meget kreativ og glad for musik, og var meget aktiv med at tage på festivaler, og koncerter, og... Nu, nu sagde du tidligere, at, at Bjarne har tilføjede nogle, øh, nogle andre værdier til os ja. lille flok. Ja. Jeg går godt tænke mig at vide, hvilken del af dig, at øh, Bjarne har, øh, har givet dig? Jamen, det er nok den her måde at møde andre mennesker på, at, øh, at lige meget, hvordan man ser ud, eller om man er, er født med et handicap eller ej, så har jeg jo, føler jeg altid sådan, været imødekommende over for alle mennesker, øh, fordi jeg har været vant til at have en farbror med et handicap og øhm, har mødt øh, utrolig mange mennesker, forskellige mennesker iblandt ham. Øhm, han havde en helt unik evne til at samle folk, øh, og det gjorde han jo især også i hans sidste tid, øh, hvor vi havde et helt øh, fantastisk forløb med hans bofæller og pædagoger. Øh. Så det her med at møde mennesker og være åben over for alle mennesker, lige meget hvilke baggrund, man kommer med. Men også det her med at være livsglad. Selvom man nogle dage har nogle dage, hvor man bare ikke gider noget, så at man stadigvæk står op og får det bedste ud af dagen. Det har han også givet mig med videre, fordi han ligesom har vist, at selvom han har Down-syndrom, så, så kan man sagtens klare nogle ting og og det har jeg taget med mig videre, selvom man nu har nogle dage, hvor man måske er lidt mere udfordret end andre. Så øh, skal man nok komme igennem den på en eller anden måde. Så det er meget sådan nogle værdier, han har, har givet mig med videre. Og jeg tror også, at min bror er rigtig meget med videre. Øh, vi minder meget om hinanden på den måde. Så lyder han også som en, der kunne altså, lyse et rum op på selv den mørkeste dag? Ja, det kunne han nemlig. Og det var det, når man mødte ham. Han var altid glad og altid krammer og... Et lille kys på kinden, og, og det er jo bare noget, man, øh, man bliver selv rigtig livsglad af. Mm. Øh, og det gør jo også bare, at ja, det smitter. Man tager det med videre til andre, man møder i sin hverdag. Så det var også derfor, at han var et helt unikt menneske at have i sit liv. Øh. Han lyder jo altså på mange måder exceptionelt. Ja. Også når du fortæller om ham. Man kan se, at i der er en, en stolthed og en, en fantastisk glæde, når du taler om ham. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig Rotforset, om der er nogen, der har negligeret din sorg, fordi at din farbror havde downs. Fordi nogle gange så kan vi jo desværre i, i sådan et greb ud af luften prøve for at forstå og negligere sorg, så siger man jamen, måske var den så ikke lige så slem eller lige så hård, fordi at øh, han havde en diagnose. Ja. Har du oplevet det? Æ, nej, det, det synes jeg ikke, jeg har oplevet. Æm, fordi dem omkring mig har jo hele tiden vidst, at øh, min farbror har været en vigtig person for mig i mit liv. Øh, så det har egentlig ikke været det, der er fyldt. Øh, men det har været svært for min nærmeste omgangskreds at, at være i det. Øh, fordi jeg selv er sådan en, der gerne vil snakke om det. Øh, og der kunne jeg godt mærke, at, at det var svært. Fordi at vi jo også havde nogle andre udfordringer i det her med at kommunikere med ham omkring det. Øhm, og hvor meget forstod han egentlig og sådan nogle ting. Øhm, og det var svært for min nærmeste øh, omgangskreds. Øh, altså ligesom at være i det. Fordi det var ikke noget, de sådan kunne relatere til. Øh, de havde jo ikke oplevet lignende situationer. Øhm, og samtidig så øh, er man jo ikke, som man plejer at være, når man er i sorg. Øh, så jeg var også et andet menneske, øh, og havde ikke den samme overskud øh, til de mennesker, jeg normalt har masser af overskud til. Så, øh, så samtidig med, at jeg var ikke mig selv, og, og det var svært for dem, så, så var det også øh, meget ensomt at være i øh, et forløb. Selvom jeg havde min familie, og vi pakkede hinanden op og hjalp hinanden, og vi havde de her fantastiske pædagoger. Øh, til at hjælpe os igennem det, så øh, var det stadigvæk meget ensomt, fordi at, at jeg følte nogle gange, at jeg rækte ud til min nærmeste, men ikke rigtig fik noget igen. Har du en fornemmelse af, hvad du har kunne have haft allermest brug for, da du var i den ensomhed? Øh, at øh, der var nogen, der bare gjorde et eller andet. Altså, fordi det var meget det her med, at folk omkring mig blev lidt passive, mm. øh, og det var ikke, fordi de ikke tilbød deres hjælp, men, men jeg vidste jo egentlig ikke sådan konkret, hvad jeg havde brug for at hjælpe. Altså jeg havde bare brug for, at der var nogen, der ville... Der var der? Ja. Mm. Det kan og det er jo også... Så kan man jo sige, hvordan er man der? Jamen altså... Nogle, altså at man bare gør et eller andet, mm. siger noget, eller måske arrangerer, at vi, man tog ud og lavede et eller andet sammen, sådan så man også får en pause fra det her forløb, fordi det er så hårdt at være i. Så det her med, at man kommer ud og oplever, nogle andre sider af livet også. Øh, jeg selv, har det har man... gange snakket om i forhold til det med, at være pårørende, hvor abstrakt det er. At nogle gange kan det, man har allermest brug for, når man er i gang med at miste, eller har mistet, at der simpelthen bare er en pårørende, der siger, hvis jeg gerne vil jeg ved ikke hvordan. Altså sådan bare åbne op for at ja. snakke om, så man så er i det rum sammen. Fordi det ja. kan også godt være, at du ikke har en idé om, hvordan du har brug for noget hjælp, men du har bare brug for, der er nogen, der kigger dig i øjnene og siger, ja. jeg vil gerne være her. Ja, lige præcis. Ja. Og så handling også. Ja, ja handling. At, at at næsten alle handlinger er givet godt ud. Ja. Og det værste, man kan få, det er nej, og det kan stadig godt betyde en masse, selvom man måske siger nej i en ja. situation. Ja. Det virker også som om, at den person, du allermest havde brug for, det var Bjarne. Ja, det var det. Øhm, og det er jo klart, at det er det jo stadigvæk. Men øhm, jeg prøver også at, at tænke over, hvordan han ville have ønsket, at vi ligesom skulle fortsætte vores liv. Og, og det vil jo være at være livsglad og at gøre det, vi holder allermest af i vores hverdag. Øhm, så. Isabelle, nu stoppede vi lige midlertidigt i fortællingen øh, op mod din farbrors død, men vil du ikke tage med os tilbage til den dag, hvor I skal tage beslutningen om, hvorvidt han skal have livsforlængende medicin eller ej? Altså for mig, øh, det var jo egentlig min fars beslutning. Min far var væve for min øh, farbror. Men øh, det er jo klart, at det er jo noget, vi øh, snakkede om som familie. Øh, men personligt for mig var beslutningen allerede, da vi gik ud fra sygehuset, mm. at øh, det skulle vi tak nej til. Og det var på grund af, at han sagde det her med, at øh, han ville ikke være her. Han ville mm. med os hjem, og han ville med hjem øh, til bofællesskabet. Og det synes jeg ikke øh, øh, var værdigt for ham, at vi skulle tilbage til de her sygehus hele tiden og og skulle i behandling. Øhm, og så hvis, tænkte jeg, at vi jo også snakkede os meget om, omkring det her med, øh, hvordan Bjarne var som menneske. Og han ville jo gerne leve livet. Og det skulle ikke være på et sygehus. Mm -hmm. øhm, så øh, vi var alle sammen meget enige om, at øh, tak nej. Mm. Og det ringede vi rimelig hurtigt tilbage til overlægen omkring, at øh, det ville vi gerne sagt nej til. Øhm, også fordi en måned ekstra mm. Hvad er det værd Hvis det er Endnu mere sygdom Og mm. måske en tilstand Hvor Bjørn ikke øh, Er sig selv alligevel Og kan lave noget alligevel Som han ønskede Så, så. Ja, Jeg synes det er så fint når du fortæller det Fordi selvom det var jer der skulle tage beslutningen Så sagde Som du siger så sagde Bjarne jo faktisk højt om Hvordan han havde i hvert fald om at være der ikke? Ja. Øh, Og det kunne jo netop give ham altså at han kunne få lov at komme hjem ja. og være derhjemme ja. og jeg tænker, når du forklarer om det der halve år og hvordan han havde det, så lyder det også til at han har været meget lidt på hospitalet der jamen det har han altså vi startede jo egentlig med der hvor han blev indlagt med, hvor han blev syg i starten af forløbet og så blev vi sendt til Odense og så blev vi sådan set sendt hjem ja. øhm, og havde nogle okay måneder øh, hvor vi var lavet en masse med ham og og så var det sådan til sidst i forløbet der i, i juli, august, øh, at der, øh, der var vi ind og ud af sygehus. Øh, der var han dårlig. Øh, og jeg kan huske til, øh, vi, havde lige, vi var lige kommet hjem fra sygehus med ham, og jeg havde, vi havde afleveret ham op i bofællesskabet. Vi havde jo besluttet sammen med pædagogerne, at, øh, at han skulle dø op i bofællesskabet. Øh, og øh, vi var lige kommet hjem med ham, øh, hvor de så... Og jeg var lige nået hjem til, til mig selv, og så ringede de op pædagogerne, at nu var de blevet nødt til at ringe efter en ambulance igen. Og der sagde jeg bare dem, jeg kan ikke det her mere. Altså jeg kan ikke, at vi skal ud af en af de sygehus med ham mere. mere. Nu, må der, nu, må I, nu må der ske et eller andet Altså det, det kan hverken vi som pårørende eller bjerne holde til. Øh. Og vi skyndte os jo at køre derop igen, og, og der var nogle to rigtig gode som øh, hvor jeg også sagde igen det her med, at I kan ikke tage ham med, vi I må finde på noget andet at gøre, fordi vi kan ikke være på det sygehus mere. Vi skal være her i bofællesskabet. Mm -hmm. øhm, hvor han sagde til mig, at øh, han faldgræderen Isbjellet er det helt roligt, vi er ved at, at, at lave en plan for jer. Og der gik det også for mig, at nu var vi inde i den sidste, ja. det sidste stadie. Øh, og de faldgræder der, de planlægger sig, at øh, der skulle komme sygeplejersker tre gange i døgnet. Øh, Ud til bofællesskabet? Ja. Mm. Hvor Bjarne ville få noget morfin og beroligende. Og den behandling satte de i gang med det samme. Øh, han kastede jo voldsomt op, og det var meget voldsomt... Øh, blodige opkastninger, det var jo forfærdeligt for os alle sammen, og for ham utrolig hårdt. Øh, for han i forvejen, meget syg krop. Mm. Øh, så da han fik det her morfin så kom der ro på det. Men det gjorde jo også, at øh, Bjarne han forsvandt mere og mere og sov nærmest hele tiden. Øh. Og hvor længe var det? Det startede fredag. Og, øh. og så var det om øh, mandagen at øh, han døde faktisk. Så det var utroligt hurtigt. Og, øh, ja, på en måde så øh, var det også øh, altså en død, som jeg ønskede for ham. Øh, fordi at han ikke skulle ligge i en seng og være syg i lang tid. Øh, og øh, jeg var, vi var der op hele tiden og han havde indimellem nogle sådan vågne øjeblikke. Vi havde sat øh, Candice på hans cd afspiller deroppe, som han lå og lyttede til. Og faktisk også hos H.C. Andersens eventyr. Øh, så jeg synes, vi havde nogle rigtig gode dage øh, taget situationen i trækning. Øh, og så var det jo så mandag, der, der kørte jeg deroppe, og jeg havde snakket med min min brors kone om, at de har to børn. At, og de ville rigtig gerne se ham en sidste gang. Og vi har aftalt, at det skulle vi mandag formiddag. Også inden han blev alt for dårlig. Og han lå jo og sov og så egentlig meget fredfyldt ud. Så det tænkte vi, det kunne de godt. De var 6 og 9 år, pigerne, min jæser. Og jeg kørte derop mandag morgen. Øh, og var inde og hilsede på Bjarne og sige, at nu ejer har og Så sad jeg og med den sygeplejerske, der er tilknyttet bofællesskabet, øh, og hun forberedte mig sådan lidt på, hvordan det ville være, når døden indtraf, øh, og hvordan det kunne opleves. Øh. Og så skulle vi have ham flyttet over i en plejeseng, øh, og i det, vi er ved at flytte ham, der... Øh, der begynder han ligesom at få nogle vejrtrækningsvanskeligheder. Øh, øhm. Og vi stopper med det samme med at flytte ham, fordi at lige pludselig så kan vi alle sammen fornemme, at nu er han faktisk ved at dø. Mm. Øhm. Og jeg får jo ringet til min far og mor og sagt, at I skal komme nu. Og øh, min bror. Og min brors kone, hun er jo allerede på vej med med børnene. Og øh, det går så stærkt, og de når at komme. Men en af pædagogerne forheldigvis øh, stoppet dem, inden de går ind på værelset, så pigerne de kommer ud og sidder ude i en udstol, der var. Og så kommer min svir ind, og jeg sidder ind med Bjarne sammen med, med hans øh, faste kontaktperson og pædagog Kai, som også har betydet rigtig meget for Bjarne. Og øh, og lederen af bofællesskabet Annette og nogle andre pædagoger og en sygeplejerske sad omkring ham. Så øh, det gik rigtig stærkt, men øh, var meget smukt på en eller anden måde. Og lige inden han dør, så får han sådan et klart øjeblik, hvor han kigger rundt i lokalet og får øje på mig og kigger på mig meget intens. Og så er der en tårer, der triller ned fra hans kæm. Og vi kigger på hinanden, og jeg siger til ham, at det, det er okay at give slip nu. Og så lukker han øjnene, og så, så dør han der. Så min far og mor bruger noget desværre ikke øh, at komme fra. Men øh, de kom jo kort tid efter. Øh, og jeg tror også på en eller anden måde, at det var bevidst, at han gav slip så hurtigt øh, også fordi at i forhold til min far ikke skulle være der på en mm. eller anden måde, fordi at det var rigtig hårdt for min far det her forløb at være i øh, så øh, så da han var død så øh, åbnede vi vinduet og det var det flotteste solskindsvær og tændte lys for ham øh, og så skulle min svin og jeg jo så ud og fortælle mine næser, at øh, Bjerne var død, og det var jo simpelthen så hårdt. Æm, så det gik vi ud og fortalte dem. Æm, og vi stod og græd sammen ude i udstuen. og så øh, besluttede vi, at, at pigerne skulle ikke ind og se Bjerne død, fordi at, øh, vi ville gerne have, at de huskede ham som den bjerne, han var livsglad. Og, og han lignede jo ikke sig selv mere. Æm, det her med at se en, hvor som er død altså det de ligner ikke sig selv. Og, og det var ikke det billede, vi ønskede, de skulle have. Du har taget nogle billeder med. Ja. Bjarne. Jeg kastter det står lidt lidt ja. på dem. Vil du ja. ikke fortælle lidt om? Øhm, jeg har taget et billede med fra hans øh, sidste fødselsdag, vi holdt sammen, hvor vi alle sammen er på. Mine forældre og min bror og hans familie, og så Bjarne i midten. Han sidder med sin øh, pibe, og <laughs> han røg ikke pibe, men han samlede på piber. <laughs> <Kanonen>. <laughs> øhm, og så hans kasket, han samlede også meget på kasketter. Øhm, og vi havde en rigtig god fødselsdag oppe i, i bofællesskabet, hvor vi sang, og ja, spiste kage og god mad. Og han selv simpelthen så sød. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det gør øhm, Så det var en en dag, jeg bare mindes med glæde. Um, står formand på hans tråd. Ja, formand Bjarne. Han var formand for deres bogfællesskab. Oh, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. <laughs> uh, Noget han gik meget op i også. Um, ja da. Og så har jeg et billede med af ham, uh, hvor han står med en t-shirt med Kim Larsen på, fordi at, uh, det var en, jeg gav ham i julegave. Han var en stor, stor fan af Kim Larsen. Um, og så har jeg et sidste billede, hvor han... Hvor der er mig ham på, hvor han giver mig et kys på kinden, øhm, som jeg synes viser meget godt det, det tætte bånd, vi havde sammen. Hvad fylder, når du fortæller om det der øjeblik før, da han dør? Altså, hvad kan du mærke i din krop? Altså, det, var jo, altså, det er jo et trauma at se livet forsvinde ud af en, man elsker og holder af. Det er det virkelig, men når jeg tænker på den stund, jeg vil aldrig have været det for uden, Aldrig nogensinde. Jeg er så nemlig for, at, at jeg var der. Øhm, det er virkelig. Og hvordan har tiden været efter? Æh, tiden efter, det, der er det jo, at savnet det virkelig vokser. Fordi så lige som man ikke snakket med ham i lang tid. Og han ringer jo til os hver dag. Øhm, og, og det her med at gå igennem den første jul uden ham, og fødselsdag uden ham, det er bare så hårdt... Øhm, men jeg prøver jo også at stadigvæk at leve mit liv, og, øhm, fordi det ved jeg jo, var hans ønske, at vi stadigvæk øh, havde det godt, og ikke gik og var ked af det hele tiden, øh, selvom at, øh, at det er man jo på en eller anden måde, fordi man har mistet en person, som har fyldt så meget i ens hverdag. Øh, det her med, at han ikke ringer hver dag, og... Øh, og lige pludselig også altså hele det her øh, tætte forhold, vi havde med de her mennesker øh, i forbindelse med hans øh, bofællesskab og pædagoger, de forsvandt jo også på en eller anden måde. Øh, vi har jo stadigvæk kontakt, men vi ser jo ikke hinanden hver dag, som ja. vi gjorde. Øh, så det er jo også et savn. Ja. Æh, altså det er både savnet til Bjarne, men også alt det omkring ham, ja. som han ligesom er bændelig ja. med. Ja, ja og, og hans, hans liv og hans hverdag, fordi det... Bare når vi alle sammen at være en del af, mm. og, og det er der jo ikke mere. Så det er mest det, der sådan fylder, men jeg prøver sådan at, at holde mig beskæftiget med ting, jeg holder af og fortsætte alligevel på en eller anden måde. Og har du efterfølgende, har du søgt hjælp nogle steder, for ligesom at, at komme igennem tabet, eller har du gået med den selv? Øhm, altså, jeg har jo en snakket med Kraftens bekæmpelse en psykolog igennem der, ikke? Øhm, og så har jeg egentlig snakket meget med min familie. Øhm, og så har jeg jo gjort de ting, som gør mig glad. Altså, øhm, jeg har nogle heste, jeg elsker at bruge min tid på, og være i naturen, gå tur med hunde, og sådan nogle ting, og besøge min farbrors gravsted, øh, det er egentlig den måde, jeg sådan har, har håndteret det på. Du nævnte også før, da vi snakkede om tiden, hvor din farbror var syg, at, at du selvfølgelig, for det gør, man ændrede dig. Mm. Hvordan nu, når du sådan tænker tilbage, øh, hvad er du for en Isabella nu, og hvad var du for en Isabella, inden han blev syg? Mm. Altså, jeg føler, at jeg har fundet mig selv igen efter... Øh, og jeg føler, at jeg, har, at jeg er på en eller anden måde meget taknemmelig for, at selvom jeg har mistet ham, at, øh, at jeg har på en eller anden måde oplevet det her øh, sammen med ham og min familie. Fordi det har gjort, at vi er... Selvfølgelig var vi tætte før, men vi er meget til nu også. Øh, og jeg føler mig også mere stærk som menneske øh, og har gennemgået det her, det har jo virkelig udfordret mig på måder, som man aldrig har oplevet før. Det har også gjort, at man kommer til at kende sig selv bedre som menneske. Og måske fremover ved, når man oplever nogle lignende følelser, hvordan man skal takle det. Fordi det var det, der var så svært at finde vejen i, hvor, hvordan skal jeg håndtere det her med, at man overhovedet ikke er sig selv. Hvordan skal man håndtere det? Og, og hvordan skal man finde tilbage igen? Fordi det, det vil jeg jo rigtig gerne. Jeg vil jo rigtig gerne være glad igen. Og, og kunne have en normal hverdag igen. Men det er svært at finde vejen. Hvis ikke man selv øh, søger måden. Mm. Øh, og jeg havde en, øh, en coach, jeg også gik ved. Som, hvor vi fandt nogle redskaber, som ligesom virkede for mig. Øh, så på den måde, så, så har jeg ligesom fået nogle ting med videre i, hvordan man ja, er som menneske og står stærkere nu. Hmm. Her til allersidst, så skal vi høre et stykke musik. Ja, vil du ikke fortælle, hvad du har taget med? Jo, øh, jeg har taget øh, Tarsan Mamma Mia med med Kim Larsen. Og det har jeg jo, fordi at, øh, jeg synes, den sang den beskriver et øh, unikt venskab, øh, som jeg også havde til min farbrødre, at øh, man kan klare det meste, selvom man har mange udfordringer og møder udfordringer, som man ikke øh, har stået over for før. Øh, og så var han jo bare rigtig glad for Kim Larsen, så derfor så synes jeg, at øh, det skulle være det nummer. Det lyder som det eneste, rigtigt? Ja. Tusind tak, fordi du kom. Jeg tror virkelig, at der er mange, der kan jeg kan genkende mange af de tanker og følelser, du har fortalt om, det der med at miste sådan et livsly, som det lyder til, at Bjarne han var, ja. Det, ja, det skal du virkelig have tak for, at du kommer og delt. Ja, tak fordi I vil lytte. Altid. Du til. Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24.7 og Ladsfænringen blev død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring søg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe væster. Lyttede sig af Frederik Ludvigsen og fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.